Bueno, no, lehenik eta behin, eh, eskerrak ematea, ona urbildu zareten guzti hori, zuena txikimendua erakuztea datik. Eh, Zeigazte hauen kasuan, daukagune informazioa, bueno, benor dati zenez, gaur, eh, rekursoa aztertiko zutela esan zuten, dirudinez bi orduz aritu horretan, eta beste berririk ez daukagu espero dugu, hemen bi edo hiru aztera erabakia plataratzea orduan e, kasuenen guruan zenbait ekimen buruzeko asmoa dugu azeko gure egingo dugu kampaina bat gazte hauei gure babez osoa azaltzea harren gure kampainaren lehloa izango da gure, etxeko, atea, zabalik dute eta hori erabigiko dugu hemen daukagun kartela ideia da norbanako eta gizarte eragile guztiekin alik eta gehienekin iztegin eta beraien atxikimendua banaka edo ikarteka abieraztea ideia da bai argazkiz, bai bidez egin eta dero zabalduz are sozialetan Beste ekimen bat, hau izango da, ja bi hartzik aurrera, bideratu bi, bi ne dugu. Bezpe ekimen bat izango da instituziotara jotzea. Eta dugulako instituzioak ere bere pozitioen argitu beharko du dela kasu honen aurrean. Horretan e, eta baita de liputzkoa maian. Iria da, ugalera jotzea, eta baita liputzkoan ematen ari diren beste kasuekin batera, gazten goera e hori salatzea eta e, disputatzea aldun dian al, alik alberdi gehienekin itzegi eta berailen pozizionamendua eskartea Herriko alberdi politikoekin ere eskartzeko asmoa dugune baita era, gizarte eragile guztiekin irola, kultura, eskuntza, e, ilo euskal gintza, gazteekin eta, eta bat Ideia da, gure txeko atea zabalik dute kanpaina horri, babesan atea eta bukaztea, zare sozialistan, genezan duan betala. Eta dero ja bukazteko, ideia da ere, e, manifestazio batera deitzea. Kontua da, erabakia eta kibula, noiz e, emango den, orduan, erabakiaren arabera, orduan e, ingolugu deia aldi hori. E, gure asmoa da, adik eta atxikimendu behien biltea herri honetan, Manifestazio horretara deitzeko, deitzeko orduan Eta hori beste entzalpagu Beraz, e, bai datorren azte linean Gizarte eragilekin berriro bilduko gara Programazio bat egingo dugu, antolatuko dugu Ez ere egingo dugun azte hauetan, edugun hauetan Eta ba, laguntzeko prez daueena Ez da bakarri bile dagoatea, baiz eta konpromisoa e, kompromisoa behendea ba, kanpaina Kampaina honen Parte campagna honetan, parte artuko. Beraz, animo eta